Атомна енергія Атоми, з яких складається матерія, містять у собі величезну кількість енергії, яка називається атомною чи ядерною. Центр атома називається атомним ядром. У радіоактивних елементів – торій, радій, уран, технецій, полоній тощо – ядра можуть розщеплюватись, вивільняючи при цьому значну кількість енергії зокрема й у вигляді тепла. При розщепленні ядра з нього вилітають нейтрони та інші частинки, які в свою чергу можуть розщепити ядра інших атомів. Ідеальне паливо Порівняно з кам'яним вугіллям, нафтою чи газом, для одержання тієї самої кількості електроенергії потрібна порівняно невелика кількість урану, при цьому не відбувається забруднення атмосфери хімічними відходами. Атомна енергія ідеально підходить для приведення в рух космічних апаратів та підводних човнів. Космічний корабель, оснащений ядерним реактором, може працювати протягом багатьох років, а атомний підводний човен може обійти земну кулю без дозаправки. Великі надії у 1950-х роках атомну енергію розглядали як засіб вирішення завдання щодо забезпечення людства електроенергії. Перша в світі атомна електростанція «Колдер-Хілл» у Великобританії була запущена в 1956 році. Нині будівництво атомних електростанцій значно скорочено через їхню небезпеку. Атомна загроза на атомних електростанціях утворюються радіоактивні відходи. Деякі відходи радіоактивні протягом тисяч років, тому їх зберігають під землею в герметичних контейнерах. Також існує вірогідність аварії такої, як у Чорнобилі в 1986 році, коли вибух реактора призвів до зараження території в тисячі квадратних кілометрів. Зробити ж старі атомні реактори безпечними дуже дорого. Ось чому зараз у світі шириться рух за закриття атомних електростанцій. Ілюстрації. Атомний реактор Для уповільнення й ослаблення нейтронного потоку, який випускають паливні, уранові елементи, в реакторі використовуються графіт чи вода. Уповільнені нейтрони значно ефективніше розщеплюють атоми урану. Таким чином підтримується стійка ланцюгова реакція, в результаті якої виділяється величезна кількість тепла. Вироблене реактором тепло перетворює воду на пару, яка приводить у рух турбіни електрогенератора. Конструкція атомного реактора Впускний клапан для води сердечник реактора, регулюючі стрижні, розподільник води і пари, оболонка реактора, випускний клапан для пари, насос, приводи регулюючих стрижнів, бетонний захист. Нейтрони розщеплюють ядра важкого елемента – урану, що в свою чергу породжує потік нових нейтронів – супроводжуваний виділенням енергії. При ядерному синтезі два ядра легкого елемента зливаються в ядро важкого елемента, вивільняються нейтрони і відбувається викид енергії. Грибоподібна хмара від атомного вибуху складається з частинок скельних порід, ґрунту, води і інших речовин, які випадають на Землю у вигляді радіоактивних опадів. Лізе Майнтнер 1878-1968 довела, що важкі атоми можна розділити на легші. Цей процес вона назвала розщепленням атомних ядер. Оттоган 1879-1968 працював разом з Майнтнер над розщепленням атома. За свої відкриття в 1944 році був удостоєний Нобелівської премії. Енріко Фермі 1901-1954 збудував перший у світі атомний реактор 1942 року. Пізніше брав участь у створенні першої атомної бомби.